פרק ע"א בך, אדוני, חסיתי, אל אבושה לעולם. בצדקתך תצילני ותפלתני, הטה אלי אוזנך והושיעני. היה לי לצור מעון לבוא, תמיד ציווית להושיעני, כי סלעי ומצודתי אתה. אלוהי, פלתני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ, כי אתה תקוותי. אדוני אלוהים, מבטחי מנעורי, עליך נסמכתי מבטן, ממעי אמי, אתה גוזי, בך תהילתי תמיד. כמופת הייתי לרבים, ועתה מחסי עוז. אם מה לפי תהילתך, כל היום תפארתך. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. כי אויבי לי, ושומרי נפשי נועצו יחדיו. לאמור, אלוהים עזבו, רדפו ותפסוהו, כי אין מציל. אלוהים, אל תרחק ממני. אלוהי, לעזרה תיחושה. יבושו, יכלו, סוטני נפשי, יעטו חרפה וכלימה, מבקשי רעתי. ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. ופי יספר צדקתך כל היום תשועתך, כי לא ידעתי ספרות. אבוא בגבורות, אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדך. אלוהים, לימדתני מנעורי, ועד הנה אגיד נפלאותך, וגם עד זקנה ושיבה, אלוהים, אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך. וצדקתך, אלוהים, עד מרום, אשר עשית גדולות, אלוהים, מי חמוך, אשר הראיתני צרות רבות ורעות. תשוב תחייני, ומתחומות הארץ תשוב תעלני, תרב גדולתי, ותסוב תנחמיני. גם אני עודך ויכלי נבל, אמיתך אלוהי, אז אמירה לך וכינור, קדוש ישראל. תרננה שפתי כי אזמרה לך, ונפשי אשר פדית. גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי.